בעזרת השם יתברך, ימי מוענת חלק שני, המשך, אות כ"ז. ביום רביעי שכרתי עגלה של רבי יהודה לנסוע על שבת למדוויתקה. ובאותו העת היה הדרך מקולקל ומבולבל מאוד, ולא היו יודעים אם לנסוע עם עגלה או עם שלייטין, מזחלת עגלה מסוגלת לנוע בשלג. כי לפעמים ירד איזה שלג ובתוך כך נתמסמס, ולא היה דרך נכון ובטוח כלל. ומחמד זה נסעתי עם עגלה ביום חמישי בבוקר וליוו איתי כל אנשי שלומנו מטירביצה ועדיין לא הודעתי להם כלל מה שבדעתי יש סברה לנסוע לארץ ישראל בנסיעה זו כי גם בעצמי הייתי מסופק הרבה עדיין ובטירביצה התקרבו אז רבי זאב אחיו רבי יהודה החתן רבי מרדכי בעל הברית גם ראיתי שם את רבי אברהם מזוויני רדקה ורבי בן ציון חתן רבי יהודה כ"ח ביום חמישי נסעתי מטירוויצה ונתחבר עמי ידידנו הוותיק מורנו הרב רב גרשון נרו יאיר נכד המגיד זכר צדיק לברכה ונשא עמי עד שרין ולנו בקהילת קודש זלת יפלה בבית רבי יקותיאל אחד מאנשי שלומנו שדע רבנו זל בביתו בעת שישב שם בזלת יפלה ומצאתי שם את חברנו ידידנו רב חייקל נרו יעיר, הוא בא אצלנו בלילה והיה לנו לנחת ולשמחת לבב. כ"ט ביום שישי נסעתי קודם אור היום מזלע טיפלה. ובאנו לכפר קוסניסילקה שיושב ים ידידנו רבי זאב ולא מצאנו אותו בביתו. משם נסענו קהילת קודש קמינקה וכבר עבר חצות היום ונתעכבנו שם על שבת שירה. ומאת השם הייתה שנסע עם רבי גרשון הנעל שהיה נצרך שם לעניינו בקהילת קודש קמינקה, כי יש לו שם מחותנים, כל בית הרב דשם. ובשבת היה אצלנו רבי יוסף הירש, גיסו של רבי גרשון, ואיש אחד ממדודקה, שהוא חתן החזן דשם. גם רבי ישעיה, חתן הרב, היה כל היום אצלנו, וסיפר לי אז, שהיה פעם אחת אצל רבנו ז"ל, בעת שהלך עם אחד בשליחות מהשפולר, לצורך חתנו הרב, וסיפר לי כל המעשה, איך שנכנס לרבנו ז"ל, ושנפל עליו אימה בפחד גדול עד מאוד, ושדיבר עמו הרבה. וכפי הנראה מדבריו, שרבי ישי הענ"ל סיפר לו כל ליבו, ושנמשך עליו אז יראיו התעוררות לתשובה מאוד, כדרך כל האנשים שנכנסו אצלו ז"ל. כמפורסם, שתכף שנכנס אליו אחד, באה עליו התעוררות גדול לתשובה מאוד, ומי שנשאר על עומדו ולא נפרד ממנו, נעשה איש קשר וירא השם מרבים כמפורסם וסיפר איך שאחר כך כשבא לביתו הבינו קצתם שהיה שם והיה לו ייסורים גדולים ומחמת זה לא היה יכול לסע יותר ועכשיו הוא יודע בעצמו ההפרש וההבדל בין אם היה נשאר אצלו ובין עכשיו ושעקרו אותו מחיים אמיתיים וגם כל אדם המסתכל על האמת יכול לראות האמת אם עשו לו טובה על ידי זה שעיכבו אותו להתקרב לרבנו ז"ל או עשו לו ראה שאין דוגמתה מעוות לא יוכל וכו'. גם בשבת בבוקר היה אצלי רך בשנים אחד ושמו שמואל שהיה יכול לנגן היטב וניגן לפנינו הרבה וגם הוא נמשך אחרינו מאוד ודיבר מקצת קצת ביום ראשון בבוקר בתשוקה גדולה וכיסופים נמרצים להתקרב לאמת אך גבה טורא בינינו לבינו כי רחוק ממנו הדרך ומתנגדים רבים שם מאוד ובפרט אביו הוא מתנגד גדול מאוד אבל אף על פי כן טוב לפניו שיש לו היכרות קצת עמנו כי גם זה לא יאבד לעולם למד א. והנה בליל שבת שירה באה על דעתי מעניין הפרשה שמדברת מנסיעה לארץ ישראל. כי הפרשה מתחילת ויהי בשלח פרעה את העם וכו. דהיינו שיצאו ישראל ממצרים. וזה ידוע שכל יציאת מצרים היה לבוא לארץ ישראל. כמו שכתוב, אעלה אתכם מעונים מצרים אל ארץ טובה וכו. וכן הפרשה הזאת מדברת תכף מעניין הדרך לארץ ישראל. כמו שכתוב שם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרובו לארץ ישראל שהיו הולכים לשם כפירוש רש"י וכו'. בכל עניין הפרשה הזאת מצאתי בה כל עניין נסיעתי לארץ ישראל. כי מבואר בפרשה הזאת שצריכים לסבב הדרך ולבוא לארץ ישראל. כמו שכתוב, ולא נחם אלוקים דרך וכו', ויעשה אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, כי גם אנחנו יעשה ולוקים אותנו. כי דרכנו הישר לארץ ישראל הוא דרך אדס וקהילת קודש אדס קרובה לנו לקהילת קודש ברסלב ובכל יום ויום מצויים עוברים ושבים הרבה מברסלב לאדס כי כל המשא ומתן של רוב העיר הוא שבסביבותינו הוא בהדס ואני הוכרחתי לסבב הדרך להדס כל כך הרבה דרך קמינקה וצ'רין וצ'רקס וכרמינצ'ק וקר... עד שבאתי לאדס כי התורה בכל אדם ובכל זמן. והוטב בעיניי מאוד שמצאתי רמז גדול לנשיאתי מבואר בתורה בפרשה הזאת. ואז התחלתי לחשוב בדעתי איזה עניין וטעם לזה, מה שצריכים לסבב דווקא הדרך כשרוצים לבוא לארץ ישראל. אבל עדיין לא מצאתי טעם נכון ומבואר היטב. רק מרחוק נראה לי איזה רמזים לזה. ודיברתי מעניין שיחה זאת בסעודת ליל שבת לפני העולם. איך שמבואר בתורה שלבוא של לארץ ישראל צריכין לסבב הדרך והם לא הבינו מה כוונתי כי לא ידעו שבדעתי ננסוע לארץ ישראל בנסיעה הזאת והנה אחר כך בא לדעתי איזה טעם קצת מה שצריכין לסבב הדרך לבוא לארץ ישראל והוא מבואר לעין על פי תורתו של רבנו ז"ל אמרתי אגב גרר אכתוב גם זה כאן והוא כי מבואר בהתורה ויהי פי שניים בהוכחה שכל המניות שבעולם היא דבר שבקדושה, כולם הם בשביל החשק, כדי שיתגבר החשק ביותר. וכל מה שהנחשק גדול ביותר, אז המניעה גדולה ביותר, כדי שיתגבר החשק ביותר. כי המניעה היא רק בשביל החשק. כי על ידי המניעה מתגבר החשק ביותר. כמו כשמראים איזה דבר לפני תינוק וחוטפים ממנו, שאז מתגבר חשקו ביותר. ורץ ורודף מאוד אחר זה הדבר. כמו כן, על ידי שמונעים את האדם מהדבר שבקדושה, על ידי זה מתגבר חשקו יותר ויותר. ועל כן כל מה שהנחשק גדול יותר, נותנים לו מניות יותר ויותר, כדי שיתגבר חשקו יותר ויותר וכולי. עיין שם כל זה היטב, כי הם דברים המוכרחים מאוד מאוד למעשה. ומי שייקח דברים אלה בלבו היטב באמת, יוכל על ידי זה לשבר ולעבור על כל המניות שבעולם, ולהשיג ולהגיע לכל הדברים שבקדושי השירצה. כי אין דבר שימנעהו. כי אם מתגבר חשקו, ישבר כל המניות. כי כל המניות לא באו, כי אם בשביל החשק. כי על ידי המניות יוכל להבין כמה גדול מעלת הנחשק. וכל מה שהמניות מתגברין יותר ויותר, על ידי זה יוכל להבין כמה גדול מעלת הנחשק וכולי, עיין שם כל זה היטב. ועתה מבואר לעין, בשביל זה סיבב אלוקים את העם ולא נחם בדרך הקרוב. כי בכוונה סיבבם בדרכים רחוקים והרחיקם מארץ ישראל, שלא יבואו מידע ישראל, כדי שיתגבר חשקם יותר ויותר על ידי גודל המניות של ריחוק הדרך ותוקף המלחמות שראו. שעל ידי כל זה יתגבר חשקם יותר ויותר של כל הרוצים לבוא באמת לארץ ישראל. ומי שלא יוכל לעמוד בניסיון הזה באמת לא יבוא לארץ ישראל. כי כך מידתו של הקדוש ברוך הוא, שמנסה את האדם על ידי המניות הגדולות שמזמין קודם כל דבר שבקדושה. בפרט קודם כל דבר שבקדושה שכל היהדות תלוי בו. כגון לבוא לארץ ישראל או להתקרב לצדיק האמת. שאז מזמין לו מניות הנדמות למניות גדולות וקשות מאוד. והכל בשביל החשק, כדי שיתגבר חשקו ביותר כנ"ל. כי על ידי המניות הגדולות והעצומות, יוכל להבין כמה גדול מעלת הנחשק. ואזי יתגבר שיהיו לו חשק וכיסופין גדולים, כפי תוקף המניה. ואזי, אם יתגבר בחשק וכיסופין, בוודאי ישבר כל המניות ויבוא לצדיק האמת ולארץ ישראל. כי המניות לא באו אלא בשביל החשק הנ"ל. ולהיפוך, מי שלא יוכל לעמוד בניסיון, יתרחק על ידי זה. כי כל מה שמסבב ומגלגל השם יתברך, עם כל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן, הכל הוא בשביל ניסיונות. כי האדם לא בא לעולם הזה השפל, כי אם בשביל ניסיונות כידוע. ויתר מזה אין להאריך כאן. למדבט. והנה עבר השבת בשלום בקהילת קודש קמינקה. ביום ראשון פרשת יתרון נסעתי עם רבי גרשון הנ"ל ביחד ועם חברי רבי מנדיל לקהילת קודש צ'רין. והיינו בכפר שיושב שם אחד מאנשי שלומנו. הלוא הוא מורנו הרב רבי ברן רועי העיר, ולא מצאנו אותו בביתו. גם בנו הגדול שאני מכיר אותו לא מצאנו גם כן. רק בנו החתן ראינו שם, ששימש אותנו קצת וחיבר את אותנו באיזה משקה פשוטה. מנסנו משם, ובאנו לצ'רין לית ערב, והתפללנו מנחה לעגלה. וקודם מנחה הייתי בתחילה בעצבות מאוד. וסיפרתי קצת את צערי לפני רבי גרשון רבי מנדיאלל, וניחמו אותי קצת, ואמרו לי, הלא רבנו ז"ל אמר שאתם שוחקים מכל העולם וכולי. אחר כך התחלנו לשחוק אני ורבי גרשון, והתגברנו בשחוק גדול מאוד מאוד איזה שעה רצופה. ועל ידי זה שימחתי עצמי קצת, וזה היה נצרך לי אז מאוד מאוד בלי שיעור. ל"ג אחר כך התפללנו מנחה לעגלה, ובאנו לאת ערב לקהילת קודש צ'רין, ועמדנו אצל בית ידידנו הוותיק הנגיד מורנו הרב דוברנו יאיר, והם היו מתפללים אז במניין מנחה, ובדעתי לסע לספינה ולבוא לתוך העיר. לבית ידידנו הוותיק הנגיד מורנו הרב רבי יעקב יוסף נורא יאיר ששם הוא תמיד אכסניה שלי אך רבי בר עיכב אותנו בביתו ללון שם כי בלא זה לא היה אז רבי עקב יוסף בביתו בלילה הזאת ונשארנו ללון שם ואכלנו שם סעודת הערב ושם נמצאו שני אנשים מבני הנעורים שבאו מקהילת קודש מרירד לבית לרבי יהודה נורא יאיר לשמוע ממנו דברי אלוקים חיים מתורתו של רבנו ז"ל, ולא יכלו להגיע עד שבת, ושבתו בכפר אצל רבי ברנל. ושם שמעו שרבי יהודה רנל אינו בביתו בקהילת קודש מדוויתקה, ובאו לכאן ביום ראשון לצ'רין, ולא מצאו אותו גם שם, כי נשא לצורך פדיון שבויים. ושני האנשים האלה היה להם גדול מאוד, ועמדו בפחי נפש ומצטערים הרבה. כי הם עניים, ומסרו נפשם לבוא לכאן אחרי מיניות גדולות וחסרון כיס. כמפורסם עוצם המיניות כשרוצים להתקרב אלינו, ואחר כול אלה לא מצאו מבוקשם. ובתוך כך באתי אנוכי לשם, כנ"ל, בעת שהיו הם מוכנים כבר לחזור וליסע לביתם. ונתעכבו שם קצת, ודיברתי עמהם קצת, וניחמתי אותם הרבה, ואמרתי להם, הלא אנו רואים כמה בני אדם נוסעים לאיזה אדון כדי לפעול אצל איזה דבר בשביל עסקי פרנסה או לעשות עמו איזה משא ומתן ואין מוצאים אותו בביתו וצריכים לחזור וכל ההוצאה והטרחה הייתה בחינם לגמרי ואף על פי כן חוזרים ונוסעים עוד הפעם ועל פי רוב מזדמן שנוסעים לאדונים פעמים הרבה ואין מוצאים אותם בביתם או שמוצאים אותם בביתם אבל אי אפשר לקנוס להם כי הם טרודים בעסקים אחרים על אחת כמה וכמה אלפי אלפים וריבי רבבות קל וחומר, כמה וכמה יש לבוא ולחזור ולבוא בשביל להתקרב לאנשים קשרים אמיתיים, שיכולים לקבל מהם חיות דקדושה שיוטובה שהיא טובה לפניו לעולמי עד נצחים, ובפרט כשנושאים בשביל דבר שבקדושה, אפילו אם אין משיגין הדבר, אף על פי כן ההגיעה בעצמה אינה נאבדת לעולם. כי על כל פנים הייתה כוונתו לטובה. ובוודאי ישלם השם שכר כל פסיעה ושכר כל פרוטה ופרוטה שהוצאתם על הוצאות. כי שום פסיעה ושום תנועה בשביל איזה דבר שבקדושה אינו נאבד לעולם. אפילו אם אין זוכין להשיג הדבר ההוא. והזכרתי אז לפניהם אשר ראיתי בספר הפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו וכולי, ואין כאן מקומו. ובזה ניחמתי והחייתי והחזקתי אותם קצת ונסעו לשלום. ל"ד ביום שני פרשת יתרו השכמנו והלכנו על הנהר שנקרש בלילה כדי לבוא לתוך העיר שמעבר השני, כדי ללכת לטבול במקווה ולהתפלל שם בבית המדרש. לאחר התפילה באתי לבית רבי יעקב יוסף נרוי העיר שהיא אכסניה שלי, אבל הוא בעצמו עדיין לא בא לביתו. ונתעכבתי שם בצ'רין כל אותו השבוע עד יום שלישי פרשת משפטים. ביום שני פרשת יתרוג כשבאתי לבית רבי יעקב יוסף נאור יאיר, דיברתי תחילה עם כל בני ביתו מהשידוך שעשה בקרוב מברד. וזה נצרך לי לידה. אחר כך אכלנו סעודת הצהריים ועדיין לא בא לא רבי יהודה ולא רבי יעקב יוסף. הוא בא לעגלה אץ לדרכו והוכרח רבי גרשון לחזור לביתו ולא ראה פנים עם רבי יהודה נאור יאיר שבא בשביל זה. אחר כך דיברתי הרבה עם רבי זאב בן רבי יוס... יעקב יוסף מרבנו ז"ל, וגם קיבל אצלי חידושים שלי לעיין בהם. ולעת ערב בא רבי יעקב יוסף נאור יאיר וקיבל אותי באהבה רבה כדרכנו תמיד. ל. והנה באותו העת היה קצת מחלוקת בין השותפים רבי דוב ורבי יעקב יוסף. בנידון האטק"פ, עבודה בקבלנות, שהיה מוכן רבי יעקב יוסף לנסוע לפטרבורג לזכור, ועדיין לא באו לעמק השווה. ובתחילה לא רציתי לחוות דעתי בזה כלל. אחר כך ביום שלישי התתי אוזני קצת לשמוע עניין הסכסוכים שביניהם, וברוך השם שרבי צבי נורו יאיר עשה שלום ופשרה ביניהם. וגם אנוכי עזרתי אותו קצת. ואז עשה רבי דב סעודה עבורי בלילה השייך ליום רביעי, שהוא ליל חמישה עשר בשבט, שהוא זמן לידתי. והזמין כל אנשי שלומנו החשובים, וגם את רבי יעקב יוסף ובנו, והיינו כולנו מסובין אצלו. למד גם ביום שלישי אחר חצות, בא ידידנו כבוד הרב וכולי, הרב רבי יודל נרו יאיר, ודיברנו יחד באהבה גדולה. ואז היינו כולנו בלילה על הסעודה, ודיברנו על השולחן הרבה מרבנו ז"ל, וסיפרנו מנפלאות הספר הנורא שציווה לשרוף בעוונותינו הרבים, ועוד שערי דברים נפלאים מרבנו הנורא ז"ל. גם הוכחתי את אחד על איזה דברים שלא הוטבו בעינינו. וכל אלו הדברים וכיוצא, כולם יש להם שייכות אצלי לעניין נסיעתי לארץ ישראל. על כן אני כותב הכל לזיכרון. אבל אי אפשר לבאר איך יש שייכות לכל עניין ועניין לנסיעתי לארץ ישראל. אחר כך באו בני הנעורים מאנשי שלומנו שלא היה לסעודה, וניגנו כמה ניגונים, והיינו בשמחה קצת, ונמשכה הסעודה עד אחר חצות לילה. ל"ז ביום רביעי חמישה עשרה בשבט עשרה ביעקב יוסף סעודה בביתו. והיינו אצלו כל הנ"ל ורבי דבנו ראו יאיר וקודם הסעודה נגמר השלום והפשרה ביניהם. וגם באותה הסעודה סיפרנו קצת מרבנו ז"ל, ונמשח עד הערב. ואחר כך התפלל ממנחה בערבית, וכבר הייתי הגאה מאוד, כי לא ישנתי בלילה כפי צורכי, וגם ביום לא ישנתי כלל. על כן הנחתי עצמי תכף לישון. והייתי מרוצה לבלי להתעורר משנתי לאכול סעודת הערב. אך קמתי קודם סעודת הערב. אבל לא רציתי לאכול כי אם מעט דמעט. ואחר כך נזכרתי שעבר יום החמישה עשר בשבט בלי שמחה כראוי. והתחלתי לשמח עצמי. והיה שם רבי שייה מצ'רקס, אחד מאנשי שלומנו. וחטפתי אותו לתוך השמחה, ורקדתי עמו בעל כורחו. ובתחילה לא היה מרוצה כלל, אבל אני הכרחתי אותו הרבה, ולא היה יכול לשנות רצוני. ועל ידי זה נמשך עליו שמחה אחר כך באמת. וגם בואר אצלנו מזה, שמתחילה צריכים להכריח עצמו לשמחה, ואחר כך באה שמחה באמת, כמו ששמעתי מפיו הקדוש בפירוש. ואלו מעט הריקודים, והשמחה באותו הלילה, היה יקר בעיניי מאוד מפז ומפנינים. כי נתייאשתי מלשמוח באותו העת, כי כבר נרדנתי. והשם היה בעזרי לבוא לשמחה, שהוא אצלי דבר גדול. כי כל זמן שאני זוכה להיות בשמחה, אפילו בחול, הוא אצלי יקר מאוד ומצווה גדולה. כי רבנו זה לזירני מאוד מאוד להיות אח שמח תמיד, ולהכריח עצמנו בכל הכוחות להיות בשמחה תמיד. והעיקר לשמח את עצמו על ידי מילי דשתותא דייקא, כמבואר אצלנו. כי על פי רוב אי אפשר לשמוח קיים על ידי מילי דשתותא דייקא. כמובן אצלנו כמה פעמים, ועל ידי השמחה הזאת הנ"ל, על ידי זה זכינו לשמוח אחר כך גם בשבת קודש. כי על זה לימדתי את רבי ישעיה הנ"ל להיות בשמחה ורקודים בשבת קודש. ובפרט לעניין הנסיעה לארץ ישראל, הייתה השמחה עיקר גדול אצלי. בכל שמחה ושמחה קטנה וגדולה, מעט ורב, שהיו לי בדרך, הכל היו סייעתא דשמיא כדי לזכן ולבוא לשם. ובלא זה לא היה אפשר לי לבוא לשם. ל"ח אחר כך נתעכבתי לשבות שם בצ'רין, בשבת פרשת יתרו. וגם כבוד רבי יהודה נתעכב בצ'רין. ובליל שבת לא אכל עמי בבית רבי יעקב יוסף, כי אם באכסניה שלו, שהיא אצל רבי, רבי דוב תמיד. ובליל שבת שמחנו בעזרת השם מטבח, ורקדנו לכבוד שמחת שבת קודש. וביום אכל עמי גם רבי יודן, וברוך השם היה הכל הנכון, שמחה ושלום, וגם במוצאי שבת רקדנו בעזרת השם מטבח. והנה בכל הימים האלה היה דעתי נבוך ומבולבל בכל פעם בעניין הנסיעה אל אדת ישראל. ולא יכולתי להכריע דעתי כלל מעוצם מניות המוח, שהיו בדעתי כמה בלבולים, כאילו אי אפשר לי לשם חס ושלום. הן מחמת מניות הממון וסכנות הדרך, מחמת כובד מלחמות הגרקין שנשמע אז, הן מחמת שערי מניעות שהחלישו את דעתי בכל פעם שאי אפשר לי לבוא לשם חס ושלום. וכבר הייתי מוכן לנסוע בימי אלול שנת תק"פ, זה שנה ומרצה. וכבר הייתי באדס, ונתתי ארדוף באדס על בילט, ונסוגותי אחור מחמת מניות כאלה. אבל דרכנו לבלי להניח את הרצון לעולם, כפי אשר שקיבלנו מפיו הקדוש ומפי ספריו הקדושים. על כן, כל מה שהמניעה נתגברה על היותר, ובפרט מניעות המוח שזה עיקר המניעה, כל מה שהתגבר ביותר, נתגברתי ברצון חזק יותר ויותר. אבל עדיין לא היה דעתי צלולה בעניין זה, ולא ידעתי בעצמי להכריע דעתי. לפעמים נגמר בדעתי לנסוע בוודאי, ולפעמים להיפוך, ולפעמים הייתי מסופק בלי הכרעה. אך נתיישבתי בכל פעם, מה לי לבלבל דעתי לעת הזאת? לעת עתה אני כאן, ואני צריך לנסוע מעיר הזאת לעיר הסמוכה הצריכה לי. ומה לי לדאוג ולחשוב על יום מחר? כשיגיע העת שאצטרך לנסוע להדס, אז אתיישב בדעתי. וגם אז אין צריכין יישוב גדול כי להדס אוכל לנסוע אפילו אם חס ושלום לא אסע לשם רק שאהיה אם ירצה השם בהדס שם אתיישב או לחזור לביתי או לנסוע לספינה וכל זה הוכרחתי ליישב בדעתי פעמים הרבה אין מספר כדי להשקיט רדיפת מחשבתי שהייתה טרודה ומבולבלת בכל פעם בעניין זה ובכל פעם כשהייתי צריך לנסוע ממקום למקום היו לי ספקות גדולות כי באמת לאמיתו כל עיקר נסיעתי מביתי משעה ראשונה היה רק כדי לסבב בין אנשי שלומנו לקבץ איזה סחר הוצאות ולנסוע משם להדס אולי אזכה לבוא לארץ ישראל אך מגודל מניעות המוח שבלבבי הוכרחתי לומר לליבי שלעת עתה איני נוסע רק למקום זה כי אפילו בלי הנשיאה לארץ ישראל, אני צריך על כל פנים לעת עתה לנסוע לאומן. וכשבאתי לאומן, באמת הייתי מסופק אם לנסוע לאלן. והוכרחתי לנסוע. ואחר כך, כשנסעתי מאומן, הייתי מסופק הרבה גם בטירוויצה, אם לנסוע כלל עתה לאנשי שלומנו לגודל קלקול הדרך. והרצאה רבה והשכר מועט. כי השעת חוקה בעולם מאוד. והשם יתברך עזר לי בכל פעם ונסעתי לתשרים. והנה כבר חדלו הספקות אם לנסוע הסביבות של אנשי שלומנו. כי כשהגעתי לתשרים בוודאי אני מוכרח להיות במדבדקה ובקרימצ'ק ולא אשוב לביתי עד שאהיה שם. אבל עדיין היה ליבי חלוק אם לנסוע לאדס. מ. והנה השם יתברך מסבב סיבות לטובה בעחמיו. וחייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם, וכל מה שנעשה בעולם, הכל נעשה בשבילו. ובפרט אנוכי, שאמר לי רבנו זה בפירוש בעת הנסיעה לאומן, שהכל שלנו. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, כי הלא נושאים כאן וכו'. ואם כן, שיתף אותי אמו לעניין בריאת העולם בששת ימי בראשית. מ"א, והנה ראו ראיתי נפלאות ה' איך מן השמיים עוזריני לבוא לניקולייב ולעדס כדי שיסע לארץ ישראל? כי בבואי לצ'רין סיפרו לי מיד שהרב הנגיד הרבני, מורנו הרב רבי שלמה, בן רבי ליב נוראי העיר, בא לבית, בא לבית אמו בעיתים הללו, ועדיין הוא שם. ובדעתו לנסוע לאביו לניקולייב. ותכף הבנתי כי לא דבר רק הוא, ומן השמיים הוא, כי על ידי זה הוכל גם כן בנקל לבוא לניקולייב. זה היה לנו לנסוע עמו יחד בצוותא חדא. וכן היה אחר כך שנסעתי עמו יחד. ולולא זאת בוודאי לא הייתי באדס, ולא הייתי בארץ ישראל חס ושלום. אבל אף על פי כן עדיין הייתי מסופק בגוף הנסיעה. רק בכל פעם שנזכרתי בדעתי של רבי שלמה נו יאיר בקרימנצ'ק, נתעוררתי תכף והבנתי שהשם יתבח ברחמיו מרמז לי בזה שאני צריך לנסוע לארץ ישראל. כי לא בא עכשיו בעת הזאת לקריא מנצ'ק, כי אם בשבילי. וכן היה, בעזרת השם יתברך. מ"ב והנה כשבאתי לצ'רין, ביום ראשון פרשת יתרו כנ"ל, הבנתי תכף שמכאן אי אפשר להישא קודם שבת. ועל כן לעת עתה, אין לי צריך לבלבל דעתי בספקות כלל. אחר כך, אחר שבת הנ"ל, התחלתי לחשוב מחשבות איך להתנהג בעניין נסיעתי כי אם לא אשא עם רבי שלום ומשם לניקולייב אני אצליח לנסוע מיד לקרימנצ'ק ומשם לחזור לכאן ולסבב באמת ודכה וצ'רקס וכולי ומשם לביתי אך אולי יוצא לנסוע משם לניקולייב אז אני צריך מקודם לסבב כדי לקבץ איזה סחמאות כדי שיהיה לי על הוצאות גם אולי אוכל לשלוח לביתי על פרנסה ולסלק איזה חוב והנה הייתי נבוך בדעתי. וביום שני ענה ואמר לי מחותני רבי אלימלך נורו יאיר שבא לצ'רין ביום שישי פרשת יתרו עבר אם תרצו תוכלו לנסוע עמי יחד לצ'רקס ביום שלישי ומשם תחזרו עמי על שבת לכאן וניסע מכאן יחד לקרימנצ'ק כי אני מוכרח להיות שם וגם תוכלו לשוב עמי מקרימנצ'ק לכאן ועוטבו דבריו בעיניי מאוד כי יפתור אותי מהוצאות הרבה בדרך מקולקל כזה. וכן עשיתי אז, ונסעתי ביום שלישי פרשת משפטים עם מחותני יחד לצ'רקס. בדרך נודע לי היטב שמטווידקה סמוכה יותר לצ'רקס מצ'רין. ותכף עלה על דעתי שבאם לא אוכל לנסוע מצ'רקס לצ'רין, מצ אסע למטווידקה. ובאתי לצ'רקס בלילה הש... השייך ליום רביעי אחר חצות לילה. ונתעכבתי שם כל יום רביעי ויום חמישי, ומחותני לא חזר לצ'רין. וציוויתי שיעמיד לי עגלה, ונסעתי לבדי ביום שישי בבוקר מצ'רקס למדווידקה. ורבי מנדל חברי לא היה עמי אז, כי נשאר בצ'רין. כי העגלה של מחותני הייתה קטנה לקבלו. ובאתי למדווידקה בערב שבת קודש אחר חצות על פרשת משפטים. ואז היה פרשת שקלים. ושבתתי שמה שבת בשמחה כראוי ובליל שבת נשא ליבו את רגליו של כבוד ידידי הרב רבי יודן אור יאיר וגם אני רקדתי עמו בשמחה בעזרת השם מטבח והיה אצלי רבי חייקל מ"ג אחר שבת ביום ראשון פרשת תרומה הוכחתי הרבה את אחד אודות מה ששמעתי עליו שעשה, שק, שעשה קשר שם לנסוע וכולי נגד רצון רבי יודן אור יאיר ובעניין זה דיברתי אחר כך גם עם בני הנעורים האחרים. ואם לא באתי כי אם בשביל זה גם כן היה ראוי לנסוע. ואי אפשר לבאר הכל כאן. ומד' בלילה השייך ליום שני עשה סעודה רב שמואל בן רבי דוב בכפר יובקוביץ'. ונסעתי אני ורבי יהודל ושאר בני הנעורים לא הזמין. ודיברתי בדרך הרבה עם רבי יהודל וסעדנו שם סעודת הערב. ביום שני שבנו למדוויתקה, והיה בדעתי מיד לשוב לצ'רין, אך הוכרחתי להמתין על איזה אנשים עד יום שלישי. ביום שלישי נסעתי ממדוויתקה לצ'רין, וליווה אותי רבי לב בן רבי חייקל ושאר בני הנעורים, ובן רבי אליהו לכפר נובסליץ, ומשם רצינו לנסוע ללון בכפר סוביטוב, וכבר נסענו כולנו לשם. וחזרנו מאמצע נהר שנקרש בלילה. וחזרנו ובאנו לכפר ענא לבית רבי אברהם, ועשה סעודה גדולה, גדולה עבורנו. ואז דיברתי הרבה עם העולם שהיו שם, עד שבאנו מתוך שיחתנו אל התורה על פסוק ואתחנן, שמדברת מאנשים פשוטים, ושם עיקר התורה מעניין הדרך לארץ ישראל. ואמרתי לפניהם כל התורה באר היטב, כפי מה שאני יודע בעזרת השם ידבח. כפי מה ששמעתי בעצמי מפיו הקדוש, אשר בכתב אי אפשר לבאר כל כך, והחייתי אותם מאוד. ועל זה נתעוררתי מאוד, וראיתי שגם זה רמז לי לנסוע לארץ ישראל. ואף על כן עדיין לא נתחזק דעתי בשלמות, כי באמת ותקה היה בדעתי לשוב לביתי. גם אמרתי לפניהם אז, התורה הנאור בלילה. ועל ידי שעוררנו הריח הטוב והנורא של אלו שתי התורות נפלאות מרבנו ז"ל, ניתן שמחה גדולה בלב כולנו. וישבנו אחר כך אל הסעודה בשמחה, והיינו שמחים שם. וכל בני הנעורים שמחו מאוד בריקודים ובמחולות. כראוי לשמוח שזוכים לשמוע דברים נוראים כאלה של השמעתן אוזן מעולם. בבוקר ביום רביעי נסע עמי רבי אברהם לאחיו לכפר סוביטוב, ובני הנעורים שליוו נשארו שם בבית רבי אברהם. ובאנו לרבי לב אחיו לכפר סוביטוב והתפללנו שם וסעדנו שם סעודת שחרית. אחר כך נתנו לי מעוד בכבוד ונסע עמי רבי לב עד צ'רין. וחזרתי ובאתי לצ'רין ביום רביעי פרשת תרומה בערך אצות היום. והנה כבר פתרתי בעזרת השם יתברך הנשיאה בסביבות אלו ואין לי צריך לנסוע עוד כי אם